12. Izgatottan vártam, hogy otthonomban üdvözölhessen meget, de egyúttal zavarba is jöttem. Notkott nem éppen egy palota. Notkott egy palota tőszomszédságában van, és ez a legtöbb, amit el lehetett mondani róla. Figyeltem, ahogy megvégig sétál a bejárati ösvényen, a fehér kerítésen át. Nagy megkönnyebbülésemre nem adta jelét sem a megdöbbenésnek, sem pedig a kiábrándultságnak. Egészen addig, amíg be nem ért. Aztán mondott valamit a kollégiumokról. Körülnéztem, nem volt túlzás, amit mondott. A brit nemzeti lobogó a sarokban. Ezt lengettem az északi sarkon. Régi puska a téviállványon. Ajándék omámból egy hivatalos látogatás után. Xbox konzol. Ez csak egy hely, ahol a cuccaimat tartom, magyaráztam, miközben arrébb tologattam néhány papírt és ruhadarabot. Nem sokat vagyok itt. Eleve még kisebb termetű emberek számára épült egy letűnt korszak szereplőinek. A szobák ennek megfelelően parányiak voltak, a mennyezetek alacsonyak, mint egy babaházban. Gyorsan körbevezettem meget, ami 30 másodpercet vett igénybe. Vigyázz a fejedre! Egészen addig észesen vettem, milyen kopottak a bútorok: barna kanapé és még barnább babzsák fotel. Meg, megállt a babzsák előtt. Tudom, tudom! A vacsora vendégeink az unoka húgom a barátja Jack és a haverom Charlie voltak. A lazac tökéletesre sikerült, és mindenki megdicsérte meget a szakács tudományáért. A történeteit is falták, mindent tudni akartak a brilliáns elmékről és az utazásairól. Hálás voltam az érdeklődésükért, a szívélyességükért. A bor ugyanolyan jónak bizonyult, mint a társaság, és volt belőle bőven, vacsora után pedig átvonultunk a nappaliba, mókás kalapokat vettünk fel és táncoltunk. Homályos emlékeim vannak róla, és szerepel egy szemcsés videó a telefonomon, Amint Charlie meg én a padlón hempergünk, miközben meg a közelünkben ülés nevet. Aztán belecsaptunk a tekilázásba. Emlékszem rá, hogy Öcs úgy ölelte meget, mintha testvérek lennének. Emlékszem, hogy Charlie feltartotta a hüvelykújját. Emlékszem, hogy arra gondoltam, bár csak így menne az is, amikor a családom többi tagjával megismerkedik. Akkor szabad a pálya előttünk. De aztán észrevettem, hogy meg rosszul érzi magát. Gyomorrontásra panaszkodott, és szörnyen sápat volt. Azt gondoltam, ó, a könnyű súlyú versenyző. Elvonszolta magát az ágyig. A búcsúi ital után kikísértem a vendégeket, és nagyjából rendet raktam. Éjfél körül lefeküdtem az ágyba, és el is aludtam, de hajnali kettőkor arra ébredtem, hogy meg kiment a fürdőszobába, és rosszul van, nagyon rosszul. Ez nem az ital miatti részeges rosszul lét, aminek gondoltam. Valami más történt. Ételmérgezés. Elárulta, hogy tinta halat evette bédre egy étteremben. Brit tinta halat. A rejté megoldódott. A padlón térdelve halkanyő szörögte. Kérlek, mondd meg, ha nem akarod. Nem kell hátrafognod a hajamat, amik hányok. De igen, akarom. Megsimogattam a hátát, és végül lefektettem. Legyöngülve sírás közeli állapotban azt mondta, egészen másképp képzelt el a negyedik rendezvunk végét. Hagyd ezt abba, kértem. Vigyázzunk egymásra. Ez a lényeg. Ez a szerelem. Gondoltam, bár sikerült magamban tartanom a szavakat.